Maja Szolár, valaki neje. Simon de Beauvoir, Jean-Paul neje, a varangyos béka, a királyfi neje, menye. A kígyó, a favágó neje, a jó favágóé, akinek minden megbocsájtatik, amint megbánya bűneit. Tess Galliger, Raymond Carver neje, Jamaila Bupassá az algériai szabadság neje, az Effelem medúzája. Szüzességétől a francia katonák sörös üveggel fosztották meg. Mindenkinek vannak gyenge pontjai, így az uraknak is, a kislányok pedig becstelenek. A hüvelyem erős. Nagyon festlettek. És ők az okai annak, hogy elharapódzott a festlettség. Az oktatásban dolgozó nő az egyetemneje és annak teljes logikájáé és minden szabályájé. Dubravka Durics, Miskó Suvakovics neje. A csésze a teának és a kávénak a neje. A párt, a politikusok neje. A gitár, a zenész, kényes neje. Minden nő valakinek a neje. A nőneve a jelölt rendszerén belül működik. Vandana Shiva, az ökofeminista mozgalom neje. Echo, narciszkissé, hamis, alakmás neje. A szellem fenomenológiája Hegelneje. bár nem tudni, melyik utcában lakik, hol hagy foltokat, mert egy utca sem viseli valamelyik filozófus nevét, hanem csak írókét, meg a többi néphősét. Minden a harcosok, baszógépek, hősök köztársaságában él. A multiplikáció az értelemneje, a reprodukció az istené. Sztrubica a barbarozsani decivilizátor, micics regényhősének neje. Szerbia olyan nő, aki mindig korán meghal. És kísért szent Xenia irén, vértanú alakjában. Mint ahogyan minden halott kedves, ő sem bűnös abban, hogy megölték. Bűnös mind, aki él. Oly sok várakozás és oly sok besárgulás. Kitépet máj sejt. Odett Sván betrippelt szerelme. Galá, Előár és Szálvador Dali múzsája neje. Fejőstehén, tehén, duzzat stimuláció, anyafigura a taknyos zseniknek. Sejla olyan nő, aki nem kíván költőnő lenni. Szilvia Plász, Ted Hughes neje, agyonünnepelt, halott kedves feje a sütőben. A reklám az elégedettség és a boldogság neje, a tisztaságé és a fehérségé, minden illatos és könnyeden ilyen. A tű, a varrógép neje, a kapitalista hálók foghíjas napjaiban, ahonnan egyetlen nő, hal, nő, sellő sem ki. A lényeg a látomás neje, mindig az egykori. A szemünk fehérje a fény metafizikájának a neje. Szeretetben nevelték derék szülei, a munkás és a háziasszony, gyermekkor a tel tele szikrázó hiányosságokkal, melyek repülnek. Lou Andreas, Salome, Rilke Freud Nietzsche igéző neje. Fogasollóg Esmeralda, szépség a rúdtság hercegnő és szörnyeteg. Bárha az írás lebontotta volna a felépítményt, a számítógép befogadta volna az erotika szabályainak csúnya tréfáját, a nyelv eltörölte volna az örök másikat, Eva Behovec Dolár neje, Judita Salgó Zorán Mirkovics neje, a megjelenő betűk nélkül a nő nem létezik, és nem ő a hibás, hogy az életrajzában az első fontos információ az, hogy valakinek a felesége